Capitolul 23. Deșteptarea din vis Mioarei îi se pare că aude din nou bubuituri și niște voci îndepărtate. Deslușește cuvintele. Deschide, Miorico! Deschide ușa! Noi suntem! Mioarea se fracă la ochi și ascultă atentă, căci vocile îi se par cunoscute. Gândurile îi sunt încălcite. Se uită în jur cu minte și nu vede nici urmă de domnitorul Brâncoveanu, nici curteni, nimic. Strigă Si Sispo, unde ești? Ai plecat cu adevărat? Se uită nedumerită în jur și recunoaște măsuța, covorul, canapeaua din camera ei, în care intrase ca să învețe la istorie pentru teză. Cartea era căzută pe jos, așadar nu mai călătorește în timp și spațiu. Vocile de afară se aud din nou, de data asta, și mai tare. Descuie ușa, Miorico, suntem noi, mămica ta și Dănuț, ne-am întors. Buimacă, încă de somn, aproape împleticindu-se, se duce la ușă și răsucește cheia. Mama intră cu Dănuț și privește îngrijorată la Mioara. Dar ce e cu tine, copilă? Ai adormit cum să fie adormit oare?" se întreabă Mioara cu imire. Și se pomenește zicând cu tare. Dar călătoriile pe care le-am făcut și mărețul palat al crăesei zânelor, piticul Sispo, epocile din istorie pe care le-am văzut, să nu fi fost decât un vis? Ce tot vorbește acolo de creasa zânelor și de pitic Mioaro?" o întrebă de mirat. Despre ce călătorii vorbești copila mea o cercetează cu atenție mama? Pe semne că ai visat. Oh, talismanul de safir," suspină Mioara visătoare. Cum?" Se poate oare ca toate frumusețile acelea văzute de mine să fi fost numai un vis? Desigur, copila mea, că ai visat și în vis, de multe ori vedem ceea ce am dorit să vedem mai Imaginația noastră lucrează în timp ce noi dormim. Vai, ce păcat! Dacă cele trăite de mine au fost doar un vis, apoi a fost unul dintre cele mai minunate din câte se pot închipui. Of! Ce ți și cu fetele astea?" zise Dănuț de fremitor. Leie capul plin de vise. Nu e vorbă că tu, Mioaro, visezi și când ești trează, dar mite când dorme atâtea ceasuri." Dănuț!" făcu mama dojenitoare. Dar nici nu vă închipuiți ce am visat?" zise Iute Mioara. Știți? Se făcea că aveam un talisman de safir cu care puteam călători în timp și spațiu." i ce vis!" Se miră Dănuț. Așa sunt visele, Miorico, neobișnuite, îmbinate din real și ireal, îi explică mama. Oh, dar știi, mă, mico, dacă sosirea mea nu m-ar fi deșteptat, aș mai fi călătorit încă mult timp. Să știi că am văzut ținuturi și oameni din alte timpuri. O, oh, atunci e interesant de tot visul tău, făcu cu ochii mari dănuți. povestește mi și mie, Mioara, te rog, povestește mi și mie. Îl ascult și eu, o îndemnă și mama, și așezându-se toți trei pe canapea, Mioara a început cu glas de taină să povestească întâmplările pe care voi le-ați citit. Ea a început astfel, «Visasem că a venit un pitic, Aci, Și povestioara se dea până Molcom, ascultată de o mamă ce zâmbește îngăduitor copilei sale, copila atât de dornică să cunoască locuri și oameni care au fost. Iar Denuț, frățiorul mai mic al Mioarei, o ascultă cu nesaț, sorbindu-i cuvintele cu ochii strălucindu-i de curiozitatea de a ști ce s-a mai întâmplat. Și păstrează în suflet și el, ca și voi, dragi copii, regretul că rar de tot e dat cuiva să viseze un vis atât de minunat. Sfârșit. Ați ascultat Talismanul de Safir, autor Elvira Bogdan, lectura Cristina David, august 2011.